Povestea Aurorei, frumoasa mireasa a soarelui Capitolul 1 Era spre înserat, oceanul era liniștit, apele, în toate tonurile de albastru, se întindeau cât vedeai cu ochii, părând a se îmbina acolo departe, la orizont, iar soarele, cu fundat mai mult de jumătate în mare, se micșora din ce în ce, până dispăru cu totul. Apunând, soarele își mai trimitea ultimele mănunchiuri, din acele gerbe de lumină auriu strălucitoare, apoi acea strălucire de la orizont. Cu scânteier de nestemate lua încetul cu încetul toate tonurile de galben, până la cele de vâlvătăi roșiatic purpurii care se tot estompau devenind alburi, risipindu-se în tării. Deodată, ca după sfârșitul unei mari și strălucitoare sărbători, în văzduh puterea luminii scăzut, micșorându-se din ce în ce. Se însera, marea feria a apusului de soare cu toată trena de strălucire și bogăție de tonuri și culori luase sfârșit. Amurgul estompa acum ultimele raze, apoi brusc înghiți și licărirea luminii, învăluind o parcă în văluri cenușii. Țărmul Singuratec și Oceanul Nesfârșit erau cuprinse de o liniște de taină în așteptarea noptării care se lasă lini. Pe toată întinderea necuprinsă a apelor, cât vedeai cu ochii, nu se zărea decât o luntre ușoară de plută în care se afla un tânăr pescar, prin mișcarea ritmică a brațelor lui vânjoase, ce păreau a face una cu vâslele luntrea înainta lin pe îndinsul neted, sclipind al apelor și doar clipocitul lor tulbura liniștea, de plină din jur. Și de pretutindeni, în această singurătate, îl învăluia binefăcătoare liniștea adâncă, pătrunzătoare, totală din preajma înserării, ce parcă îi revărsa fericire în suflet. Și el se simțea una cu frumusețea peisajului, ca de vis ce-l înconjura. Tânărul și frumosul Pescar văsleacul între lui pe ape, mișcat de măreția locului și chipul lui frumos și ochii lui negri strălucitori priveau cu desfătare departe spre necuprinsul apelor și zărilor. Și în bucuria cei cuprinsese inima, deodată, aproape fără să-și dea seama, tânărul Pescar începu să cânte slăvind viața frumusețea neasemuită a peisajului din jur atât de cunoscutului, dar parcă de fiecare dată reînnoit de alte frumuseți, peisaj care îi părea în această în serare mai măreț decât oricând. Cânta tânărul pescar cu flăcărare, un cântec de dragoste, imn al bucuriei de a trăi, de a se simți tânăr și voinic, puternic, stăpân pe forțele lui, stăpân asupra naturii înconjurătoare. Melodia profundă, bogată cu unduiri gingașe și îndelungi de harfă a cântecului frumosului pescar, răsună până departe, departe, umplând văzduhul întreg, făcând să vibreze, răsunând depărtările. Cânta tânărul și frumosul pescar, dând glas de cântec fericirii neînțelese ce încălzea inima, ființa -i toată. Cânta pe scarul cel tânăr și frumos un cântec de dragoste minunat, melodios cum încă nu mai răsunase pe aceste meleaguri un cântec cu unduiri, ci linie ca melodia neasemuită a doinei, acii cu clocot de mare în furtună. Cânta pe scarul tânăr și frumos cu flăcărare cel mai minunat cântec de dragoste, din câte s-au cântat vreodată, trimițându-l iubitei neștiute, pe care și-o râfnea inima lui însetată de dragoste. Și era atât de frumos și mișcător cântecul de dragoste al pescarului, vocea lui atât de minunată încât apele, văzduhul, vietățile, mării, ascultau ca vrăjite neasemuita melodie. Și în acest timp, noaptea, pe nesimțite, își așternuse pretutinde în vălurile diafane, apoi faldurile negre ale întunericului. În înaltul tăriilor, stelele apăruseră toate la ferestruicile lor, ce străpungeau norii, iar luna lumina acum apele poleindu-le în sclipiri de argint și diamante. Și se auzea atât de frumos cântecul frumosului pescar, încât chiar și blondele sirene, ficele mării, cu ochii albaștri ca seninul cerului și păr lung de aur, ce le învelea ca într-o mantie, chiar și ele ieșiră din valuri, ascultând cu nesaț neasemuita melodie, fără a putea fi văzute de pescar. Și dintre toate, cea mai tânără sirenă, blânda și duioasă Mirela, nu se mai sătura ascultându-l. Cântecul pescarului îi străbătuse ca o săgeată inima. Ea se apropiase mult, mult de barcă și nu-și mai putea lua privirile de la chipul lui strălucitor, luminat de razele lunii. Într-un târziu, ea îl văzu cum vâzlește spre țărm, apoi îl însoții, îl văzu cum coboară din luntre și îl urmări lung, cu privirile până ce el dispărut într-o căsuță ce se afla nu prea departe de țărm. Și deodată sirena Mirela se simți tare, întristată. I se păru că totul în jurul ei a devenit pustiu, îi venea să plângă și nici ea nu știa de ce se frământă tot restul nopții și a doua zi se păru mirele, ziua toată fără sfârșit. Ea, cea mai voioasă și cea mai neastâmpărată dintre toate surorile ei, refuză să se mai joace cu ele ca în alte dăți. Dar pe măsură ce se apropia seara, Mirela se simțea din ce în ce mai veselă și iată că veni și mult așteptată în apoi noaptea cuprinse lumea. Mirela, nerăbdătoare și sfioasă, aștepta doar va mai răsuna pe mare cântecul frumosului tânăr pescar. Și, într-adevăr, ca și în ajun, din nou răsună pe întinsul nesfârșit al apelor, bogata melodie de harfă vrăjită a glasului neasemuit al frumosului pescar. Cu inima bătându-i puternic, Mirela și de data aceasta se apropie de luntra lui, însoțindu-l pe ape, plutind pe deasupra lor cu unduirile ei de fica a valurilor, fără să-și dea seama că se îndrăgostise de el. Și tot așa, seara de seară, sirena, tremurând de o fericire nemai simțită până atunci, își ascultă iubitul cântând. Căci acum știa sirena Mirela că se îndrăgostise de acest tânăr și frumos pescar și simțea că nu va mai putea trăi fără el. Oh! de s-ar fi putut să și-l facă mire și soț drag, iar ea să-i fie mireasă soția lui, se frământa îndelung cu aceste gânduri sirena cea nemuritoare. Surorile ei, celelalte sirene, care îi taina, chiar de-a doua zi râsără mult de ea. Și noi suntem îndrăgostite de frumosul pescar, dar nu ne pierdem cu firea prea din calea afară, tu știi prea bine care este o rânduire dintre noi, sirenele. Rugăm pe împărăteasa mărilor și oceanelor, maica noastră a tuturora și oricând dorim, poruncește furtunei să l azvârle în adâncuri pe cântăreți. Iar când ne vom plictisi de el, așa cum s-a mai întâmplat și cu ceilalți muritori pe care cândva noi am îndrăgit, el va servi drept hrană rechinilor. Oh, nu, nu puteți fi atât de crude cu el. lăsați mi mie pe acesta, vă rog, surioarelor dragi. Întotdeauna a râs de mine și mi-ați spus că nu vă semăn. Poate aveți dreptate, nu vreau să moară și acest pescar ca alții atâția. Nu, nu, mi se sfarmă inima numai la gândul acesta. Iar surorile ei, sirenele, râdeau de ea chicotind în hohote de râs cristaline armonioase, ce încântau cu sunetul lor toate viețuitoarele mării și îi vrăjau pe muritorii care le auzeau. Văzând că nu le poate îndupleca nici cu rugămințile ei implorătoare, nici cu lacrimile ei, Sirena Mirela seduse a tocmai la palatul de creștar și diamant al împărătesei mărilor și oceanelor, stăpâna și mai lor a tuturora, desăinuindu-i toată dragostea ei și rugându-o să-i îngăduie să devie muritoare ca să se poată căsători cu frumosul pescar. Dar sa mărilor și oceanelor, rece și neîndurătoare, nu putea înțelege dorul și dragostea Mirelei neștiind ce iubirea, căci ea nu iubise niciodată și inima ei era ca de gheață. Ea râse mai întâi disprețuitoare la destăinuirile ficei sale Mirela, apoi văzând înflăcărarea ei chiar se -nfurie. Vrei să te înstrăinezi de noi, să devii o simplă muritoare soție de pescar, tu cea mai iubită dintre nenumăratele mele, fice? Ești cea mai mică și ești cea mai dragă dintre toate și știi că dintotdeauna nu ți-am refuzat nimic din tot ce mi-ai cerut. Îmi ești atât de dragă, deși ai cusurul bunătății, și acum vrei să ne părăsești pentru totdeauna?" Nu se men cu noi, nu. Deloc nu se men cu noi, fiicele mării. Nu-ți voi îngădui să pleci printre oameni copilă neștiutoare, căci oricare dintre noi s-a dus printre ei a trebuit să-i spășească aceasta prin tot felul de suferințe și nenorociri. Și acum pleacă din ochii mei." O certă cu prime împărăteasa la stăruințele bietei Mirela Și scoateți din cap aceste viseri prostești." Mâhnită foarte tânăra sirenă, se înapoie din nou la surorile ei și continuă din valuri să urmărească seară de seară luntrea frumosului pescar și să-i asculte cu nesat lui vrăjit de dragoste. Dar iată că într-o noapte cerul se acoperi acoperit de nori grei ce se îngrămădeau ca niște balauri uriași înghițind pe rând nemiloși lumina scânteitoare a stelelor. De jur împrejur întuneric, un întuneric de nepătruns, de să-l tai cu cuțitul, punea stăpânire pe lume. Frumosul pescar, tot cântând, se îndepărtase mult de tot de țărm. Cu lui mică nici nu visa ce îl așteaptă. Sirena Mirela vedea bucuria nestăpânita a surorilor ei, chiotele lor de triumf și știa ce va urma, toată primejdia ce amenința pe iubitul ei, căruia ea îi dăruise inima ei iubitoare, devotată și bună. Porni la iuțeală spre el și îi ocroti un timp barca, ajutându-l să poată lupta cu valurile, deși el nu o putea vedea. Părul ei auriu și-l desfăcu și strălucirea lui de aur lumina totul împrejur, cu scânteieri de lumină străpungând bezna, călăuzindu-l pe vânjosul pescar. Apoi urzi din lacrimile ei cărare de diamant pe apele mării și astfel, un timp, pescarul putu să-și găsească drumul spre țărm. Dar furtuna era aprigă și nimicitoare, urlând înfricoșător prin toate cele 100 de guri ale ei, iar surorile Mirelei, celelalte sirene, crude și nemiloase, se veseleau, urmărind lupta deznădăjduită și neputincioasă a pescarului cu elementele dezlănțuite. Baele chiar asmuțeau valurile învrăjmășite, ca să-i răstoarne luntrea, iar pe el să-l înghită, dăruindu-l lor ca pe o jucărie râvnită. Și lupta vitejește pe scarul voinic cu valurile uriașe, care aici se înălțau sus, cât casa, aici se prăvăleau, spărgându-se cu bubuituri ca de tunet, în hăuri fără fund, ca într-o nebunitoare sarabandă. Se târau în zbenguiala lor bezmetică și luntrea pe care o azvârleau de colo-colo ca pe o coajă de nucă. Abia acum își dă seama pe scarul cât de slabei sunt forțele, cât de cumplit de atot puternică este Marea. Mirela îngrozită vedea și știa tot ce va urma, se scufundă în adâncul apelor și alergă într-un suflet până la unchiul ei. Jabad, stăpân peste stihiile furtunilor, rugându-l să le înfrâneze, oprinde slanțuirea vijeliei, ajutându-o astfel să-și salveze iubitul. Nu pot face nimic," îi răspunse acesta. Îmi ești cea mai dragă dintre toate nepoatele, tare aș dori să-ți fac pe voie dar stăpâna noastră a tuturora, împărăteasa mărilor și oceanelor, mi-a poruncit să dau drumul stihiilor, vântoaselor, ca să-l poată nimici mai ușor pe pescar. Stăpânei îi este poftă de carne proaspătă. Coastele mării acesteia le știi cât sunt destâncoase și pustii. N-are cine să-l salveze, iar surorile tale, sirenele și mai ales ondinele, zeițele valurilor, cele atât de rele și viclene, de mult nu au mai prins o astfel de pradă. Ele l-au pândit seară de seară pe pescar, urmărindu-l cu ochii lor fascinanți, verzi de smarald. Ascultându-i cu desfătare cântecul, ele l-au atras în larg pe pescar cu miile de brațe șerpuitoare ale valurilor, căci vor să-l ia la ele. Mirela plângea cu suspine ca orice tânără îndrăgostită care știe că viața iubitului ei este în primejdie. Ce aș putea face eu, oare spre a-l salva? Spunem repede, unchiule, drag. Ce aș putea face eu, grabnic? Du-te fata mea, la împărăteasa mărilor și oceanelor, îți este mamă. Ești slăbiciunea ei dintre toate celelalte sirene. Poate vei reuși să o îndupleci. Și sirena Mirela despică valurile în adâncuri și se duse ca fulgerul de iute la împărăteasa mărilor și oceanelor. Ea nu se mai temu ca altădată nici de aricii de mare cei urâcioși și plini de țepe ascuțiți și nici de caracatițele care cu nenumăratele lor brațe, în necontenită mișcare, încercau totdeauna să o cuprindă la joacă și chicoteau bajocoritor de spaima ei. Mirela trebuia să-și salveze iubitul de la moarte și străbătu valurile ca o săgeată tot mai în adânc. Și iată o ajunsă în sfârșit la palatul de creștar și diamante a mărilor și oceanelor, maica ei. De cum fu în faței, Mirela a căzut în genunchi implorând o să-i cruțe iubitul, să-i îl dăruiască numai ei. Zadarnice fură rugămințile, zadarnic plânsul ei sfâșietor, care ar fi muiat și o stâncă. Zadarnică fu promisiunea că suportă orice tortură numai ca scarul îndrăgit de ea să scape cu viață. Creasa mărilor zâmbi disprețuitoare. Torturi? Ție? Nu! Surorile tale și mai ales ondinele, zeițele valurilor, m-au rugat să l dăruiesc pe cântăreț. Nu credeam că-l iubești chiar atât de mult. Oh, da, măicuță scumpă, iubesc mai presus de orice și dacă mai ai iubi vreodată cu adevărat ca pe fica ta preferată, iată, umilă și zdrobită de durere, te implor, dăruiește mi mie și îngăduie -mi să devin soția lui. Atât al cer nimic altceva. Văzând șuvoiul neîntrerupt al lacrimilor ce se scurgeau de-a lungul chipului alb și diafan al Mirelei, din ochii ei albaștri se frânse parcă ceva înăuntrul inimii de mamă a împărătesei mărilor și oceanelor. Clătinând îndurerată din cap, oftea adânc, își ridica de jos copila și ținând-o îmbrățișată îi vorbi cu glas frânt. Deoarece o dorești cu atâta ardoare, fie îți îngădui să pleci să-l salvezi de la moartea sigură ce-l așteaptă pe cel pe care l iubești atât de mult. Și îți dau voie să devii muritoare, să pleci la el pe pământ, să-i fi soție, dar trebuie să te fac să înțelegi că te așteaptă acolo mari suferințe, mari dureri. Vei avea mari încercări de îndurat, căci nu este îngăduit unei fice a mărilor să se amestece printre muritorii de rând, să se căsătorească cu vreunul dintre ei de bunăvoia ei. Primul tău copil este al nostru și aci va trebui să revie. Prea ține locul tău, care ne părăsești pentru totdeauna. Oh, nu, nu, nu se poate să fie atât de crudă legea noastră a sirenelor, își frânse mâinile de disperare Mirela. Fiind durătoare, maică iubită și prea puternică stăpâna a noastră a tuturora, dar împărăteasa mărilor și oceanelor grăii, legilor noastre cu toții trebuie să ne supunem mic și mare și nu am dreptul ca tocmai eu să le calc. De altfel, dacă refuzi această condiție esențială și nu te hotărăști grabnic, în curând va fi prea târziu. Nimeni nu-l va mai putea scăpa de la moarte pe pescarul tău, privește! Și împărăteasa trași să-i acoperea o oglindă imensă din dreapta tronului. Și Mirela privind în această oglindă vrăjită în care se vedea tot ce se petrecea pe ape, văzând cât de cumplit se lupta bietul ei pescar cu valurile uriașe dezlănțuite, gata-gata să-l înghită cu luntra lui cu tot. Înfricoșată, zguduită de primeștia de moarte în care își vedea iubitul, Mirela acceptă răvășită să se supună legii crude a ficelor mării. Nu avea de ales, nu avea timp de zăbovit. Primi, deși cu inima zdrobită, să dăruiască mării pe primul ei născut. Bine, zise împărăteasa mărilor și oceanelor, iată îți dăruiesc viața pescarului tău. Și cu glas de tunet porunci valurilor să se liniștească și ele se liniștiră pe loc ca prin farmec. Din furtuna cea groaznică de care fusese bântuită, acum marea devenise iarăși deodată calmă de nerecunoscut. Bietul pescar scoase un oftat adânc de ușurare, de unde să știe el cine-i salvase viața și cu ce preț. Acolo, în adâncul genunelor apelor, în palatul de cleștar și diamante, sa mărilor și oceanelor își lua un ultim rămas bun de la cea mai mică dintre ficele sale, de care se pe pentru totdeauna cu sfâșiere de inimă. Ține minte, Mirela," îi mai zise ea sirenei îndrăgostite, Te vei căi amarnic că ne-ai părăsit pentru un muritor, tu cea mai iubită, cea care aici era nemuritoare." Dar Mirela, fericită ca orice îndrăgostită, abia de a auzi ultimele cuvinte ale împărătesei, grăbită cum era să-și întâmpine iubitul salvat de la moarte. Când pescarul păși în sfârșit pe țărm, el întâlni pe Mirela care îl aștepta sub chipul unei frumoase fete sfioase cu părul de aur și ochi duioși albaștri ca cerul cel nemărginit. Pescarul singuratic, uimit de această luminoasă apariție neașteptată, se îndreptă ca vrăjit spre ea, îi vorbi sorbind-o din ochi și pe loc o întrebă dacă nu vrea să fie soție. Mirela firește că primi cu bucurie și el o conduse spre căsuța lui care se afla nu prea departe de țărmul mării și se căsătoriră cei doi tineri și trăiră nespus de fericiți în căsuța pescarului din vecinătatea țărmului mării. Trecuse mai bine de un an de la aceste întâmplări, dragostea pescarului și a Mirelei era mai puternică decât oricând, mai ales de când Mirela dăduse naștere unei fetițe frumoase ca o zi de primăvară, căruia ei ră numele de Aurora. Și era blonda Aurora cu păr de aur strălucitor și avea micuța Aurora ochii albaștri, la fel ca și maică sa Mirela. Și amândoi părinții își iubeau fetița nespus de mult, mai mult chiar decât viața lor. Nu se mai săturau privind-o cât era de drăgălașă și era atât de fericită viața pe care o ducea Mirela cu soțul ei pe scarul cel frumos și cu fetița ei adorată că ea își uitase cu totul și cu totul de legământul groaznic făcut față de sa mărilor și oceanelor în noaptea cea de spaimă. Dar iată că într-o noapte, pe când pescarul cel tânăr și frumos, soțul Mirelei, plecase la pescuit, Mirela auzi un ciocănit în ușă. Cine putea să fie atât de târziu prin locurile acelea pustii?" își zise ea. Se duse între deschise ușa și văzu o ondină, fica mării, cu trup unduios ca valurile în care trăiau și ochi viclen de un verde schimbător ca apa mării." Pe cine cauți aici?" O întrebă Mirela. Pe tine te caut. M-a trimis stăpâna noastră, împărăteasa mărilor și oceanelor, să-i dai fetița ce ai născut așa cum ai făgăduit. Acum mai bine de un an. Deci, dă-mi-o, țineți făgăduiala. Știi foarte bine că puterea noastră se sfârșește la țărm. Noi nu o putem lua. Tu trebuie să n-o dai. Ce spui, să-ți dau pe scumpa mea copilă odorul meu iubit?" întrebă ca sugrumată de înfricoșare Mirela. O, oh, nu, nu, e prea cumplit ce-mi ceri. Nu-mi poți cere așa ceva. Orice mi-ai cere, orice, îți dau chiar viața mea, dar nu mi-o cere pe Aurora, căci mă cutremur auzind de așa ceva." Și, în hohote de plâns Mirela, disperată și în îngenunchind în fața Ondinei, îi îmbrățișă picioarele rugând-o, implorând-o să-i transmită împărătesei mărilor și oceanelor implorarea sa și să o înduplece să fie îndurătoare și să-i lase fetița. Mișcată de năprasnica durerea Mirelei, Ondina îi promise că o va ruga și ea pe împărăteasă să-i o lase pe Aurora. Și Ondina plecă. Trecură zile după zile înfricoșată, Mirela, zguduită, mereu de teamă, era nedezlipită de Aurora. O păzea ca pe lumina ochilor. În câteva rânduri, vroi să-i spună și soțului ei ce legământ groaznic făcuse față de împărăteasa mărilor și oceanelor spre a-i salva lui viața. Dar de fiecare dată cuvintele îi înghețau pe buze, nu le putea rosti. I se părea că, vorbind cu soțul ei despre acestea, abia îi va reaminti împărătesei crude a mărilor și oceanelor sorocul. Dar așa poate, poate că a uitat de ea sau poate s-a milostivit să renunțe la refetița. Totuși, îl rugă pe pescar ca ei doi să plece cu fetița, să se mute departe de mare, spre munte sau în câmpie, acolo unde împărătea a mărilor și oceanelor nu avea nicio putere asupra lor și a aurorei. Dar pescarul lui Mite îi spuse: Vai, ce mi cer tu mie să părăsesc eu marea, dar ea este viața mea. Fără ea și fără luntrea mea nu pot trăi. Am îndrăgit meseria mea de pescar, din tată în fiu suntem pescari. Află că marea e însă și viața noastră a pescarilor. Și iată că sfârșiată între cele două iubiri a soțului și a fetiței Mirela a nevoită să-și păstreze taina și își păzea apric, ca o leoaică fetița, niciodată nu o lăsa singură și vegea asupra ei zi și noapte o păzea ca pe lumina ochilor și zilele, săptămânile, lunile, anii chiar treceau ca gândul. Aurora creștea tot mai frumoasă, tot mai drăgălașă spre fericirea părinților ei. Astfel trecură cinci ani. Încetul cu încetul, cu trecerea anilor, se mai liniștise în inima bietei Mirela spaima cea groaznică, înfricoșătoare că s-ar putea ca Aurora să i fie luată de către împărăteasa Mărilor și oceanelor. Desigur că nu poate fi atât de crudă, creiaa să Mărilor, își zicea adesea Mirela. I-are mii de supuși la cei ar mai trebui să o soia și pe Aurora. Doar știe prea bine că Mire Ela nu are pe nimeni pe lumea afară de soțul ei și de adorata ei Aurora. Și când gândea astfel, Mirela strângea cu foc la piept fetița acoperind-o cu sărutări. Ochii se umplau de lacrimi și pieptul îi era zguduit de suspine. Apoi se liniștea Mirela, zicându-și că, desigur, împărăteasa mărilor voi voise numai să o încerce, că pusese doar de formă atunci în noaptea aceea groaznică condiția aceea nemiloasă de a-i lua la ea pe primul ei copil. Cât de amarnic se mustra acum Mirela pentru nesocotința ei de atunci de a-i fi făgăduit cu atâta ușurință și fără să se gândească la urmări în noaptea aceea de spaimă să-i dea pe primul ei născut. Pe măsură ce fetița creștea, Mirela, luată de grijile gospodăriei, uită cu totul de aceste frământări și spaime. Dar sa mărilor și oceanelor, ea nu uită. Legea mărilor e neîmblânzită, crudă, necruțătoare. cei i păsa ei de inima unei mame, când valurile înghițeau zilnic, nesățioase zeci de mii de oameni, din cei care cutezau să vină pe apele ei nesfârșite. În acest timp, viața Mirelei, a pescarului și a Aurorei era nespus de fericită. Totuși Mirela, prevăzătoare, îi convinsese pe soțul ei să facă un zid înalt spre mare și Aurora nu ieșea niciodată afară din grădina care înconjura căsuța părinților ei. Niciodată nu îi fusese îngăduit Aurorei să privească marea. Alerga prin grădină după fluturi, culegea flori, se juca până obosea, apoi se repezea în brațele mamei ei, dând un chiot de bucurie. Și mai sa Mirela o îmbrățișa cu dragoste nespusă și se juca cu ea plină de imensă fericire. Iar când Mirela era nevoită să plece la tăr cu soțul ei, o luau cu dâns și și pe Aurora și era o desfătare pentru părinți să asculte vorbele pline de tâlc ale Aurorei, care pe cât era de frumoasă, pe atât era de isteață. Toți cei care o vedeau, o îndrăgeau minunându-se de drăgălășenia ei. Iar dacă Aurora vedea de departe mare albastră ca cerul, îi se spunea că e tot un fel de cer răsturnat și îndepărtat, dar plin de înfricoșătoare vietăți și primejdii Alteori, când aveau de făcut la oraș cumpărături și zăboveau mai mult, părinții o lăsau pe Mirela în îngrija și paza bunei bătrâne mătușa Eulalia, o vecină care o iubea pe Aurora nespus de mult. Tot astfel, într-o zi, părinții Aurorei plecară la târg, unde aveau să întârzie până noaptea târziu. Ca și în alte dăți, o lăsară pe Aurora în grija mătușei Eulalia. Aceasta ieși în grădină cu Aurora și în timp ce fetița se juca, bătrâna croșeta de zor la o broboadă. Era o zi călduroasă de iulie. Era atât de cald, de moleșitor de cald, încât de la un timp bătrâna obosită a țipi. Deodată, portița grădinii se deschise încetișor și pe ea intră o tânără fată, cu corpul unduind, cu ochi verzi și părul arămiu roșcat se apropie de Aurora și început să vorbească cu ea. De ce nu ieși afară din grădină, fetiță dragă? Să mergi să te joci pe malul mării, să culegi scoici, iar să ți gâdile tălpile. E atât de plăcut pe țărmul mării, e spus de plăcut. Marea? ce ceea, e ceea mare?”, marea?" întrebă mirată și curioasă Aurora. Eu nu știu ce e marea și nici de văzut n-am văzut-o vreodată. Părinții mei nu-mi dau voie să ies niciodată singura afară din grădină," adăuga Aurora. Mămica chiar mi-a spus și tăticul, nici nu trebuie să știa asta, că pe aici, pe aproape, sunt niște ondine rele care vor să mă fure." Să te fure pe tine?" Ce glumă!" râse cu viclenie ondina, căci ea era." Auzi ce mă glumă! Desigur, trebuie să asculți de părinții tăi, dar ce păcat că nu ești doar nițeluș la țărm. Să culegi câteva scoici din acelea sclipitoare și atât de frumos colorate și apoi vii repede înapoi. Părinții tăi n-au de unde să știe. Și zicând aceasta, Ondina aruncă la picioarele fetiței uimite câteva din cele mai minunate și strălucitoare scoici ce s-au văzut vreodată, pe care Ondina le adusese cu ea și care nici nu se găseau prin părțile acelea. Aurora se uită la ele cu nesați și bătut din palme încântată. Oh, ce frumoase sunt! De unde le ai? De foarte aproape de aici, se găsesc scoici din astea câte vrei, cum ieși din grădină și dai după colțul zidului vostru. Haide, fetițo, haide, dragă, vină puțin cu mine, culegi scoici și te aduc repede în dărât, până nu se trezește mătușa aceea de acolo care doarme. Aurora stătuă un pic la îndoială, privi spre bătrâna Eulalia, care dormea, privi la frumoasa ondină, apoi jinduitor la scoici. Atunci Ondina a pornit spre portiță, prefăcându-se hotărâtă să o părăsească. Plec," zise Ondina, dar fără mine să știi, n-ai să găsești locul unde se găsesc cele mai frumoase scoici. Acum eu trebuie să plec la mama mea și nu-mi pot pierde timpul cu tine, nehotărâtă cum ești." Și zicând acestea, Ondina se îndreptă cu hotărâre spre portiță. Stai, stai că merg și eu," zise Aurora, alergând după ea cât o țineau piciorușele. Dar mă aduci înapoi, da?" Bineînțeles, îi răspunse repede ondina acea vicleană și o pornie înainte, făcându-i semn cu mâna Aurorei. Dar, pe când pășa pragul portiții părintești, Aurora simți o strângere de inimă și parcă îi era nici frică să plece să se apropie de țărmul mării. Ea se opri o clipă gânditoare, tremurătoare. Vino, nu-ți fie teama, Aurora! vino după mine, te voi conduce și vei culege cele mai minunate scoici colorate, sclipitoare!" ombie din nou Acum Aurora o urmă supusă curioasă. Și de cum trecu de colțul zidului, i-a pășit încântată pe plaja cu nisipul fin mătăsos, ce-i mângâia parcă tălpile gâdilându-ile. Iar mai departe, Aurora descoperi uimită marea acea nesfârșită în toate tonurile de albastru, ce-i se păru ca un cer răsturnat, ca un tărâm de vis și încântare. Ca vrăjită, ea stătuți intuită locului, nemai săturându-se să o privească. Inima ei mică, de copilă neștiutoare, îi bătea de o bucurie nemai întâlnită. Cât este de minunat rostia fără voie! Dar Ondina era grăbită, ea nu avea timp de pierdut, din nou îi făcusem cu mâna. Vino mai aproape, ce stai acolo? Aici sunt cele mai multe dintre scoicile acelea frumoase râvnite de tine. Și pe furiș a zvârlit chiar lângă țărm un pumn de scoici pe care le avea în sân și, fără să observe Aurora, le împrăștie cu piciorul. Aurora alergă voioasă înspre Ondina, bătând din palme de bucurie când văzu atâtea scoici minunate. Se aplecă iute să le culeagă chiar de pe țărmul spre care înaintau lin valurile mării. Dar ondina acea aspră, de cum o văzut pe țărm pe aurora, o apucă strâns de mână și rosti cu răutate șuierător. În sfârșit, proastă, bine că te-am ademenit până aici la țărm, de unde începe puterea noastră!" Acum nu mai scapi, din cauza voastră ata și a mamei tale eu am fost biciuită. În sfârșit pot îndeplini porunca stăpânei mele." Și smulgând o cu brutalitate pe Aurora, o târâ după ea în valurile mării, scufundându-se cu dânsa în ape, adânc tot mai adânc. Aurora, zbătându-se să se zmulgă din mâinile Ondinei, începu să ții Pe ajutor, mă, mico, tăticule, ajutor!" Dar era prea târziu și pe țărmul nesfârșit și pustiu răsunară în zadar petele și plânsul aurorei. Nimeni nu-i veni în ajutor. Ondina o ținea strâns de mână și străbătea cu mare repeziciune împreună cu aurora în adâncul apelor calea acea fără întoarcere ce ducea la palatul strălucitor de creștar și diamante al împărătesei mărilor și oceanelor. Când se trezi mătușa Eulalia, privi îngrozită în jurul, dar nu mai găsi nicăieri pe Aurora. Alergă cât o duceau bătrânele ei picioare, strigă cât o ținea gura. Aurora, Aurora, unde te-ai ascuns? Hai, nu mă mai necăji, să joacă dată, nu mă chinui, ieși de unde te-ai pitit. Apoi, când descoperi portița deschisă, spaima îi pătrunse ca un cuțit în inimă, alergă la țărmul mării și strigă tot mai tare, Aurora, Aurora! Dar totul era în zadar, chemarea plină de spaima a bătrânei Eulalia se pierdu în cele patru zări, fără ecou, fără răspuns. Doar la clipocirea ritmică a valurilor, ce se loveau de țărm fără încetare, bătrânei îi fulgeră prin minte gândul că s-ar putea ca micuța Aurora, neștiutoare, să fi fost luată de valurile dușmănoase și dusă departe în haul fără funda apelor. Tremurând de durere și deznădejde, biata bătrână căzu în genunchi pe țărm, plângând cu hohote, bocind și rostind mereu numele fetei pe care ea nu fusese în stare să o păzească de primejdie. Acolo o găsiră părinții Aurorei când s-au întors de la târg. Disperarea lor nu cunosc cu margini. Mirela, ea știu pe loc cine-i răpise fetița și, de asemenea, ea știa că orice ar face niciodată nu o va mai, mai vedea pe Aurora ei adorată. Abia acum mistuită de durere, Mirela mărturisit pe scarul lui taina ei și amândoi se înapoiară plângând, îndurerați în căsuța lor, care acum li se părea pustie. Și din nou izbucniră în plâns, topiți de dorul aurorii și de adâncă deznădejde, zile, săptămâni în șir. Apoi avură alți copii. Și cu trecerea anilor, durerea pierderii aurorei li se domoli, încetul cu încetul luați de grija de a crește copiii cei aveau și care cu drăgălășenia lor le picurau balsam pe rana sufletelor lor îndurerate